ומפי יצאו ואשמיעם, פתאום עשיתי ותבונה. מדעתי כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה, ואגיד לך מאז, בטרם תבו השמעתיך, פן תאמר, עצבי אסם, ופסלי ונזכי צבם. שמעת חזה כולה, ואתם, הלא תגידו, השמעתיך חדשות מעתה.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 הנה צרפתיך ולא וחשף, בחרתיך בחור עוני. למעני, למעני אעשה, כי איך יכל, וכבודי לאחר לא אתן. שמע אלי יעקב בישראל מקוראי, אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון. אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמים, קורא אני עליהם. יעמדו יחדיו, הקבצו כולכם ושמעו, מי בהם הגיד את אלה. אדוני אהבו, יעשה חפצו בבבל וזרועו כסדים. אני, אני דיברתי אף קרטיב, הביא אותיו והצליח דרכו. קירבו אלי, שמעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי, מאת היותה שם אני. ועתה, אדוני אלוהים שלחני, ורוחו. כה אמר אדוני גואלך, קדוש ישראל, אני אדוני אלוהיך, מלמדך להואיל, מדריכך בדרך תלך. לו הקשבת למצוותי, ויהיך נהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, ויהיך חול זרעך, וצאצאי מאך כמעותיו. לא יכרת? ולא ישמד שמו מלפני. צאו מבבל, ברחו מכסדים, בקול רינה הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ, אמרו, געל אדוני עבדו יעקב. ולא צמאו בחורבות חורבות הוליכם, מים מצור הזילמו, ויבקה צור, ויזובו מים. אין שלום, אמר אדוני, لا رشعين